1. Az Opsitos és Napóleon Hárman valának együtt a potrohos bíró, egy Opsitos vitéz és a furfangos író. A többi asztaloknál együtt és szerteszét vidám parasztlegények itták a hegylevét. Ott ültek, iddogáltak vecsernye óta már, keringett és fel is dőlt a bujdosó pohár. Mátyás király sem nyertán több éjent a Dunán, mint mennyit Háriános János az opsitos magán. S volt is miért e nagy zaj ez éjén háború, az opsitosnak párját nem látta hat falu, a szem, a száj ellátott merész beszédein, országvilág csodálta vitézi tettein. Most is kezébe kapván az öblös meszejest, kalandos életéből regét regére kezd hol s merre járt, mit látott, mit tett ős társai, s hallgatva fügtek rajta minnyájok ajkai. Ő, ki armádiákat vert széljel egymagán, túljára hadnagyával az óperencián, ki francia fejekkel sátrát körülraká, és a világ végénél lábát lelógatá. De még ez mincsak semmi, szokása mondani, s közelbb csoportosulnak a többit hallani. Mit, semmi, mondta bíró, a soknál is sokabb, Igyékkomám. és isznak minnyája, mint a csap. Nem addig van, kiált most a furfangos diák. A legjavát elhagyta, és most őt hallgaták. Kentek még mit sem tudnak, ha egyet el nem mond, hogyan fogá el bátyó a nagy Napóleont. Hmm, mond az opsitos hős, a nagy Napóleont. Nagy ő a franciák közt, és vállán egyet von, de engem úgy segélyen, nem a magyar között, s hát még, veté utána magyar huszár előtt. És itt magát értette az opsítós baka, ám bár Lovon sosem volt életében jó maga. De annyit emlegette is annyi szorlovát, hogy végre is huszárnak kellett hinni magát. Hol volt, hol nem, bizonnyal már meg nem mondhatom, ezer vitézzel jött ránk Napóleon, Mitán mindössze százan vagy kétszázan valánk, Mind nyalka szép huszárok, Mind tűz és annyi láng. A furfangos diákit szörnyet szörnyed Prüsszenterá, De hári őbeszédét tovább is folytatá. ezernek ellen kétszáz az angyalát. Mit gondol Kent, bíró úr, ki adta megtorát? Ki adta volna hát ki? Viszonza kérdözött, csak volt a kapitányban ész, és nem ütközött. Volt ám, de volt kurázs is, komék és mekkora? Megütközénk bizés és hogy? kiállt a vénbaka. Magam valék az első, ki közbe vágtaték, hullott a franciája, mint hulla fű a jég. A nap megállt fölöttünk bámulni a csodát, két ezret, hogy vert meg két az angyalát. És a diák újonta szörnyet prüsszente rá, de hári őbeszédét tovább is folytatá. Futottak már a francok, mint szélben a katánk, utánuk a magyarság, hogy szinte fulladánk. S ím a futóknak meg látom a vezért, arany kengyelben lába, lovával szél sem ért, de én is paripámat utána rugatom, s egy sűrű erdő szélén vitézül elfogom. Az angyalát! Kiálték s megcsipem őt nyakon. Most vald meg, úgy -e, hogy te vagy a Napóleon. Való, ami való, szólt, vitéz, hogy az vagyok, Csak éltemnek kegyelmez, adós nem maradok. Kérj tőlem, ami tetszik, vitéz, magyar legény, A franciák császára kincsekben nem szegény. Az gyalát, kiáltám, uram, nem addiga, De jössz a kapitányhoz, lánc Horta, francia. És a diák újonta a szörnyet rá, de hári ő beszédét tovább is folytatá. Mentünk és mendegéltünk, s kérvén a síkon egy hat lovas hintó áll előttünk gazdagon. A hat lovas hintóban egy úriasszony ült, aranytól és gyémántól ruhája nehezült, amint reánk tekinte, ó Jézus Mária kiállta, mert hogy ő volt Mária Luíza. Így kellett téged látnom, ó, nagy Napóleon, Én nagy felségű férjem, kegyetlen láncokon, és ki vagy te, jó vitézem, ki őtet elfogád? Vitéz Johannes Hári, mondám, az angyalát. Halld, amit én te néked itt mondok, jó vitéz? Szólt most az úriasszony, s mélyen szemembe néz. Te oly vitézi tettet követtél itten el, minőtt még egy magyar sem mely nagy dít érdemel, ha őt te elbocsátod, ígéretet teszünk, hogy holtom s holtodiglan enyém tiéd leszünk. Az gyalát, kiáltám, felséges asszonyom, tudom mi a becsület, legyen szabadrabom. Szép asszonyért, szép lányért az igazi vitéz tüzet-vizet kiállni, pokolba menni kész, vitéz Johannes hári igaz magyar nevem, Üljön fel a császár úr, itt van rá kezem. És a diák szörnyűen snagyott prüsszent közé, de hári őbeszédét eképpen végezi. Mondottam, és a császár legott elvágtatott, de két kezembe két szép aranyórát nyomott. Az egyiket gondoltam kapitányomnak hagyom, a másikat későbben elkérte hadnagyom. Az angyalát! Csak egyet tartottam volna meg, mert most el is hihetik, nem is, kigyelmetek. De ők hitték mindannyin, a potrohos bíró, a vigadó legények, meg a gonosz író, a furfangos diák is nagyot hörpintve szólt. Nincs oly vitéz a földön, mint háribátya volt.